Papai marinarul Știm cu toții că papai îl adoră, dar întrebarea este, de ce spanac? Răspunsul se pare că își are originea într-o mică greșeală În 1870, chimistul de origine germană, Eric von Wolf, a stabilit cantitatea de fier din spanac Însă, la transcrierea notelor, a greșit o virgulă în loc să înregistreze că spanacul conținea 3,5 miligrame de fier la 100 de grame consumată, așa cum este în realitate, a scris că ar conține 35 de miligrame. Este o cantitate imensă, așa cum nota Samuel Armisman în cartea sa The Half-Life of Facts. Dacă acel calcul ar fi fost corect, o porție de 100 de grame ar fi fost echivalentul unei mici agrafe de hârtie. Dar aceasta a fost informația transmisă și cum nu a mai fost corectată decât după 70 de ani, spanacul s-a bucurat de o poziție îndelungată ca legumă principală. Și așa ajungem la papai. Aceste afirmații referitoare la sănătate nu au fost ignorate de către studioul care l-a creat pe papai. De aceea au decis ca spanacul să fie mâncarea care îi oferea puterea lui papai. În realitate, deși spanacul nu este atât de puternic pe cât credeau din punct de vedere nutrițional, a avut cu siguranță un efect de PR foarte puternic. Conform lui Arbesman, Papai a ajutat creșterea cu o treime a consumului american de spanac. Acum știi povestea din spatele lui Papai și a spanacului său. Impactul accidental al lui Papai asupra industriei spanacului. Am aflat recent că Papai a fost atât de popular încât vânzările la spanac au crescut cu 33% și asta în timpul recesiunii. Creșterea vânzărilor nu a fost o coincidență. Comunitatea de crescători de spanac din Crystal City, Texas, a fost atât de recunoscătoare pentru impactul pe care l-a avut asupra industriei lor, încât au ridicat o statuie lui Papai, în semn de recunoștință pentru efectele pozitive ale personajului de desen animat. Și asta nu e tot! Era evident pentru toți cei implicați în acea industrie că Papai a avut un impact semnificativ. Însă puterea acestei greșeli în marketingul de conținut încă ajută vânzările de spanac Și în prezent, compania de conserve The Allen Canning vinde și acum conserve de spanac sub brandul Papai Iar piețele Papai Fresh Foods ambalează spanac proaspăt, avândul l pe Papai pe ambalaj